غرّد يا شبل الايمان غرّد واصدح بالقرآن غرّد يا شبل الايمان غرّد واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه النور فيه اللون والمرجان فيه الحق النور فيه اللون القرآن بإيمان داساكم مسلمان داساكم توي اكو sad će biti pitan, četiri pitanja jedno od tih jeste koliko si znao i koliko si po tome radio to ono smo rekli da se ne zvati Da je Kur'an ograničen na otrijeđenu skupinu ljudi, na hođenje, na imame, na efendije, na muftije i tako dalje. Da oni uče Kur'ana, drugi ne moraju učiti, drugi ne trebaju učiti. Oni će našu obavezu i našu dužnost izvršiti. Gotovo. Dosta mi je Dunjaluka i mojih poslova da ja radim, ne imam ja vremena, zato moramo podijeliti poslove. Svakom svačijem. Pa nego posao ne kontrolu radi, ja kao što radi, ja imam svoj posao, svoj svoj posao. Ne se takvo. Veđe aš mena iman, radwa sadh bil quran, fi al haqq wa fi an-nur Ne mojmo da sve narapam. Činjenica je da možemo uzeti pa napraviti od kuće svoje skladište Kur'ana. Da bude stopinu Kur'ana u našoj kući. A opet da kuća bude buza šeitana. Zato da što neđe Kur'an sam upad pa se vodi. Kur'an je došao da nas odgoji. a da nas učiniti borcima. Moramo Kur'an uzeti Da radimo pojemu u svim našim poslovima. Da to bude naš razgovor s Allahom djel lešami. Kada hoćemo nešto da uradimo, da se obratimo u Kur'an kjerimu. I, vakako, njegovom tumačenju, a to je kraksa pejgambarova, sallallahu alaihi wasallam. Kaže se da sve što je Allah dželle šaneh odputnio e, vezani za čovječanstvo objavio u prijasnim objavama, u Svetu, Zeburu i Injilu, da se to nalazi u Kur'anu Kerim. Da je na jedan drugi lijep način dostavio čovječanstvo Kur'an Kerimu, jer je znao da su druge objave njegove iskrivljene. Sve što se nalazi u Kur'an i Kerimu, nalazi se u jednoj suri. Sve što o čemu god Kur'an govori, nalazi se u jednoj kur'anskoj suri. A to je suratulopanje.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 ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين ثم أما بعد تيما قوي سعوبية كبيرة شعب قوي أصنضع blih naših predavanja ono što je Allah dželle šanuho dao među muslimanima da bude najviše rahmet jeste upravo Kur'an Kerim. Toliko Allahu va blagodat. Neviče Allahu va blagodat. Koji da učimo. Da objavi među nas ljude svoj govor svoje uzvišene riječi i mudrost knjigu koja se sastoji od preko šest topina stranica i u njoj ne ima ništa suvišno ništa što bi trebalo izbaciti ili ubaciti nešto dopuniti knjiga Allahova objava koja sadrži savršene mudrosti i u kojoj vidimo da svaka riječ stoji na svom mjestu i svaka riječ ima svoje posebno značenje govorili smo još prije o tome da je Allah u svakom svom poslaniku davao mođizeh ili nadnaravna nadprirodna dijela ono što drugi niko od ljudi nije mogao učiniti i ti uraditi da bi time dokazali da su oni stvarno Boži poslanici inače da nije toga svaki Boga ureći Allah me poslao, Allah me poslao bez nikakvog dokaza i potvrde Allah zeljašanju svoje mudrosti daje da mođiza Muhammedova alaihi salatu was salam da bude upravo Kur'an i Kerim da ne bude kratko trajna kao što je to bio slučaj sa prijašnjim njegovim poslanicima kako da Isaa alaihi salam dao mu je mođizu da može oživjeti mrtvi Allahov modrino zato što su so ljudi tu materiju poznavali Kaže se, u nego vrijeme vrlo dobro su poznavali medicinu, liječenje. Ali vav Allah da je isti oblast, ono što niko od vas ne može uraditi, da oživi ta mrtve. E to ne može niko, znači da je Allahu poslan. Gubavo, na tu bolest, slijep, da nije da bude izliječen. To oni nisu mogli učiniti i vidjeli su da je to čudo. kod Musa ali i Cela U njegovo vrijeme bila je čarovija rasprostaranjena. Cihrovi i tako dalje. Napravi nešto među ljudima što ljudi vide, misli da je to stvarno, stvarno. Danas te stručnosti ljudi ne imaju koju su imali prije u toj čaroviji, u tome cihru. Allah je da zašanu upravo iz toga daje muđizu. Pa daje da se mu saovali i sadam šta pred paraudomu. I kad vide ti U tim čarolijama Kad to vidi Do malo prije su mu neprijatelji bili Protiv njega se borili I protiv njega govorili Oni prvi se izdućine Allaho i kažu Amen navi, Vjerujemo gospodara Svjetova Rabbi Musa ve da Harun Ne poznajemo ga oznamo To je Bog Musaovi Harunov. Haruno Vjerujemo ono što oni vjeruju Istina je Prihvatamo tako kako Ko što jeste ono što oni vjerujem i vjerujem prihvataju istinu Muhammedu daje tu posebnom uđetu Kur'an i Kerim koji je savršenstvo svoje oblasti u njegovo vrijeme ljudi su se nacjecali u lijepom govoru zapamćeno je da su znali kaznati od jednom na stotine novih stihova koje niko prije njih nije rekao u najboljem obliku pa su te stihove pisali zlasnim slovima i onda kačili to na kjavu i ti stihovi posebni odabrani zvali su se el muallakat ono što je okačeno što su stavjali na kjavu da svi ljudi koji dođu tu čitaju to da, da to bude jedan ponoc tim pjesmicima koji su to rekli i kazali da Na televizijama ra Na radiju U novinama, svahdje gdje god mogu objaviti To bi objavljivali U to vrijeme su stavljali na knjavu Allah je daje Svojom poslaniku Muhammedu Muđizu Dokaz upravo iz te oblasti A to je Iz tog lijepoga govora Pa ljudi ne znaju kako da mu se suprostavili Pa neki kažu, pjesnik Ako je pjesnik, rećite vi slično ko što i on govori. Ne mogu. Rećite sličan govor ko što on govori. Ne mogu. Rećite deset sura o sličnji Kur'anu. Opet ne mogu. Rećite makar jednu suru slično Kur'anskoj. Opet nisu mogli. Mogli su kad su govorili o ratovima, kad su govorili o plemenskim vezama, među njima, o rodinskim vezama i tako dalje, najbolje stihove govori kada se pojavio čovje koji ih je napao i napao njihova božanstva koja su obožavali, ušutili su nisu mogli jedne riječi porogovori da se suprostale tome zašto nisu mogli? jer su vidjeli da su kao mala djeta stoje pred ogromnim čudom oni su stručnjati toga jezika ali nemoguće stali su, kažu ne može, gotovo <tose> pa sad mu onda drugo rekli, kažu nije da izmise, da on izmise a i mi bismo izmise. kažu, ma to je čarolija jednad očaronac, da ne možemo ništa drugo kazati protiv toga da ne možemo nešto slično, očaronac jednostavno onda im Allah je da kažu, odgovara na to Hel, je bil šeja znate li vi kome dolaze šeitanice Takvima kao što je Muhammed a.s. koga znate kao el emin, pouzdani, povjerljivi, čisti, iskreni nije to od te vrste kome je šeitani sihr prave hoćete davam kažem kome je šeitani dolaze ko ima veze sa šeitanima onaj ko je šeitan isto tako sličan ima te ne zelo ala kulli e fakir e svim dolaze svakom teškom nevjerniku i vriješnom I ono konec sema, oni samo prisluškuju šta će ko kazat, pa da uspate izboga toga nešto što će oni prerati u svojim mozdovima i kazat kao nekom odroz. U eksteru kazi bun, a većina njih laže samo. A od njega niste uhvacili ni jedne jedine laži. Znači nije opet to, nije to to, kako da se bore protiv toga? I onda su posegli za drugim jednim metodom a to je da pate njegove pristavice koji su većinom bili siromašnog svoja tadašnji robovi onda tri godine dana objavljuju bojkot protiv muslimana niko s njima ne smije da se ženi niko s njima ne smije da trguje nikakvih odnosa i veza da ima sa njima reda se pokira dok ne ostane tu svoj vjeroj dakle To je ispio na stari način i metod kako pokušavaju da se bore protiv ispiti. Kad nema ima sile dokaza, onda upotrebljava dokaze sile. A to je razlika velika. Ne snagu dokaza da kaže ovako, a drugo nije tačno. Ne ima toga. Onda upotrebljava silu. Musa, ali i selam, kad je došao faraonu, pa mu kaže, pita ga faraonu, Ne bi ga da sazna istinu Reč pita Musa a.s. Da ga ismije Da mu se ruga Da one koji gledaju Šta će Faraon kazat A on je kao jedan simbol Stvarna ličnost Ali je ustav rijeme i simbol koji prikazuje Vladara zulumčara Kale ti raunu vam a rabu l'alemi Kaže Faraon Staj to gospoda je to ti sad Musa alejhi selam utgovara to je To je wal ardi wa ma bainahum to je gospodar nebesa i zemlje i ono ga sve medijima povjeruje pita faraonunda okreće se onima. Ima doka, da. pa kaze, on ima oko sebe nema dokada pa kaže čujete li što on govori nastavlja Musa alejhi selam da, da doka doka da To je gospodar, vaši, vaši predakame koji vas je stvorio. Onda opet se ovaj okreće svojim pristašama. Faraon mi kaže, ovaj koji je došao nije nikako normala. Udavat ću mi. Pa on hoće sad kakav gospodar mimo mene, Zar ima nešto drugo? Ma'alin tulikum min ilahin gredi. Ja ne znam da vi drugog Boga imate osim mene. Okrećete oko sebe. Kazi, ko će každa je Bog? Primitivni način. Kad mu u salim stran donoći se dokaze, onda on kaže, ako ne prestaneš što, govori, što govoriš, što govoriš. Leđe alem neke minel mećuni, ja ću se zatvoriti. Zar je to dokaz? To može biti dokaz, sile je samo, a ne sila dokaza. Silom hoćeš nešto zapotviti. Dakle, nisu mogli se suprostaviti tim dokazima, jasnoj Kur'an, jer on po svojoj snazi dokaza, Jer on po tvom lijepom govoru jednostavno ljude privlači tebi. Mi smo naučili u Kur'anu Kerimu razne načine i metode kazivanja. Naći ćemo najljepša kazivanja. Istinita. Nahnu naqissu 'alayka ahsana al-qasasi. Mi ti kažemo najljepša kazivanja. To je kazivanje o Jusufu alaihissalamu i njegovom životu. Kazivanje o Musavu alaihissalamu, kazivanje o Ibrajimu alaihissalamu i o mnogim drugim Allahovim poslanicima koji nam predstavljaju u svakodnevnom našem životu uzor i primjer pravog vjernika i povezuju tu jedinstvenu nit vjerovanja od prvog Allahovog poslanika do posljednjega. Svi su isti, sve vjerujemo, svi su isto vjerovali. Kur'an i Kerim kao što je bio onda muđiza, isto je tako i danas. Onima koji razumiju aratski jezik i vide te ljepote. Primjera za zato ima mnogo. Možemo spomenuti jedan kur'anski primjer. Allah je zašao u pogledu toga lijepog kur'anskog govora kaže u opisu Allah e, mu'mina koji ulaze u džennet hatta iza ja uha uafutihat ebu abuha i kada dođu do dženneta i otvore se vrata koliko se pokušat ću koliko se može to dočarati ovim našim govorom ili prijevodom značenja Kur'ana kaže za džennet li je, «Kada dođu do dženneta, i otvore se vrata.» Za džehennemlije u istoj stvuri kaže «Hata ida džauha, kad dođu do džehennema, futiha te buha, buha otvore se vrata.» Vidimo razliku u samo jednom vezniku ili vavu. Kaže se za džennetlije, dođu do dženneta, i otvore se vrata, nje potako, lasko to ide. A kad džehendemlije dođu do džehendeta, ne ima to i otvore se vrata. Kad dođu do džehendema, otvore se vrata. Jer onaj ko otvara, mi ovi na dunjaluku koji gledamo, koji otvara nasvorka vrata, neće polako reći, ajde bujru, dobro je došao, već će oni vratima lupiti, otvore se vrata. Pogledajmo šta znađi samo jedan harp u Kur'anu, te ljepote. I šta znači? Osjećati kuralski govor i učiti. Znati značenje Kur'ana. Razlika u samo jednom harpu, ali ogromna razlika, moglo biste o tome puno i puno govoriti. U tome je opis u jednom. Ta njepota plini čovjeka, one koju toči svoja srca i prihvataju istinu. I kaže jedan od pravednijih vladara, halifa, اثمان ابن عفان رضي الله عنه لو طهرتم قلوبكم ما شبعتم كلام رمك كدابي بي очيستيلي سويا سرسة نبيستي مغلي نفويتي غورا وشيك جسدان الله جل وشان كوكو كو قد بيك اوشيلي ملو بي вам بيلا ستالو بيستيك اوشيلي Od Allahu Allahovi izđelešanu blagodati koje je dao muslimanima u pogledu Kur'an i Kerima jeste i ta da je olakšao Kur'an za razumljevanje. No le kad je srnel Kur'an ili dikr mi olakšali Kur'an da bude opomenan. Fehel min mu dekir pa ima li toga koji će povuku prihvatiti. Koji će se urazumiti. Jedan od tih primjera, samo ćemo naveti... ...a to je... ...sure... ...i Patiha... ...kako je to Allah... ...olakšao ovu suru... ...za razumljevanje i zathvatanje... ...ukupno vjerovanja cijelog... ...kaže se... ...da... ...sve što je Allah... ...od bitnih stvari vezani za čovječanstvo objavio u prijašnjim objavama, Tevratu, Zeburu i Inđilu, da se to nalazi u Kur'an i Kerimu. Da je drugi lijep način dostavio čovječanstvo u Kur'an i Kerimu, jer je znao da su druge objave njegove iskrivljene. Sve što se nalazi u Kur'an i Kerimu nalazi se u jednoj suri. Sve o čemu god Kur'an govori nalazi se u jednoj kuranskoj suri a to je suratul fatih a sve što se nalazi i u kuranu i u toj suri i fatihi nalazi se u jednom ajetu kuranskom u sura i fatihi, a to je i ja ke ne abudu i ja ke ne tajim drugim riječima la ilaha illallah šahadet pogledajmo te pojedna mi stalno učimo sura i fatihi. I stalo se podsjećamo U našim namazima i mimo namaza Podsjećamo se Na široka značenja Kur'an i Kerima I zato Kur'an treba učiti polako Reptilil Kur'ane Tartila I uči Kur'an polako Sa razumijevanjem Svatajući njegove poruke I značenje. Kao jedan uvod u Kur'an I zato se zove El Fatiha ono što uvodi ono što otvara ovu savršenu Allahu Al koja u sebi sadrži značenja Kurana. u pogledu vjerovanja u pogledu istorije u pogledu rada u pogledu našeg odnosa prema drugim narodima sve to naći u ovoj suri u Dakle, Kur'an je olakšan ljudima I Allah je da je stio, mogao je otežati ljudima Mogao je učiniti Kur'an teškim Da ga razumi samo određena skupina ljudi Ali to nije stila Učinio je Kur'an da bude lahak svima Da ga svi mogu razumiti A i tu je jedno čudo, posebno Zato što jedini Allah Može sastaviti Između dvije suprotnosti Niko drugi Jer znamo ako je, ako je crno ne može biti bijelo Ako je bijelo ne može biti crno A Allah je ustavio Da sastavi crno i bijelo Čudo Tako je učinio Sakuran Učinio ga je tako Allah Da ga može svak razumjeti a učinio ga je u isto vrijeme tako teškim da je niko ne može nešto slično napisati i gusli u isto vrijeme lak da ne može biti lakš a u isto vrijeme težak da ne može biti teži i to je jednočin Allah sastavi između dvije suprotnost jer Allah, ona ala Allah ya, to Allahu teško nije niti mu je isto teško i da rade šejan şey en je ku en je ku la la hukum fe je ku kad hoće nešto da učini kaže samobudi imena mora bi mora se odazvat bio vjernik ili nevjernik mora se Allahovom zakon da odazvati mora se odazvat Allahovom na koju na redbi da mora biti. dakle i to je jedna činjenica vrlo bitna za Kur'an Razumijevanje Kur'ana, njegova lahkoća i težina u isto vrijeme. Zatim, danas je Allah je dao da se u Kur'anu otkrivaju čuda. Mođize. Ispravnije je ipak da kažemo nadnaravne pojave. Nešto nadprirodno. Mi to nadprirodno nazivamo takvim čudima i tako dalje. Allah je dao da se Otkriva sada u Koranu A to je već objavljeno Znamo kada, prije 1400. godina Dao je da se U ovom našim današnjim vremenu Otkrivaju čuda Koja nauka uspijeva tek danas da potvrdi I u tome Vidimo jednu veliku mudrost Možemo reći da su muslimani U prošlim stoljećima Imali tkušenja I imali su Kad su takva i tolika iskušenja nastupila ovom ummetu u ovom današnjem periodu koji mi živimo i proživljavamo, Allah je lešanohu daje da nas ojačaju posebne muđize koje nisu znali ljudi u prošlog svojećoj vjeri. Danas se naukom odskrivaju ta čuda u Kur'anu što nam još više ojačava iman pred ovih iskušenjima svakodajnim koja proživljavamo. Upravo u tome ima hikme. Prošlom vijeku nisu mogli znat o mnogim tim stvarima, pominutim u Koranu, s naučne strane ni, ništa nisu mogli znat. Tačno da Allah Jerlašanov mu govori teškim oblastima, da govori o vjeterovima koju oplođavaju, o da govori o, o tim stvarima koja su tek denas oskrila. Ali znači to je tako Allah kaže i mi vjerujemo ali danas nakon godina i godina istraživanja kažu pa slavno je tako drugačije ne može biti a znate li to, da je spomenuto u Koranu sa za detom imanem pa poveća muhminima još više i povi iman pojača i učvrsti ga da budu kao sjene ima valovi ne mogu ništa kojima te oluje koje, kojima te nedaće ne mogu ništa ne udjeljati u tome vidimo jednu mudrost i hikmet veliki Allah da se ove muđize sad nove u Kur'anu otkrivaju u, u ovom soljeću među ovim ljudima danasnim zato što među ove ljude posebni pitmet i posebna iskušenja dolaze posebna borba protiv nas i zato nam Allah otkriva te nove muđize koje ojačavaju iman mu'mina jednika O tim mođizama sad nećemo posebno govoriti, ovo je samo jedna napomena, a ima jedno, jedan rad koji će, inša Allah, uskoro izaći i iz štampe, a to je da li poznaješ ovu knjigu, govori se o Kur'ani Kerimu i o naučnim čudima, naučnim tim mođizama u Kur'ani Kerimu, koja upravo govori o ovoj temi, tako pa Boga, inša Allah, za prošivljenje pogledu saznanja tim naučnim savremenim mođizama treba se obrati na ovu knjigu i treba je pročitati Allah Želešanuhu u pogledu Kur'an i Kerima, je dao da bude pored toga što je Rahmet da je Kur'an uputa nekim ljudima a drugima nije uputa Oputa Bogovoja zime ili je njima. Oni koji ne vjeruju Allah kaže da oni neće koristiti toga biti. Wa anna alladhina fi qulubihim maradun fazadadhum rijsan ila povećače Povjačati im njihovo zlo, povećače njihovo nevierstvo kad čuju ove ajete a drugima ovi ajeti povećat će iman i njihovo vjerovanje opet jedno čudo da Allah je zrlašanuhu spaja dvije stvari nekim ljudima je ovo život a drugima smrt neki ima vjerovanje drugima nevjerovanje i to je Allahova velka mudrost uputa uputa do sudnjeg dana isto tako vidimo u pogledu Kur'an i Kerima da je Allah zagarantovao da će ostati sačuvan dok je ametskog dana i toliko je bilo pokušaja toliko je bilo nasrtaja na ovaj Kur'an i Kerim da se uništiju potpuno da se spavi nisu uspjeli nicuog uspjeti Zapamčeno je jedan put u Kairu da se pojavili Kur'ani u kojima su izbačeni jedni ajeti, a ubačeni drugi. Zapravo ne ajeti drugi, već ubačene druge neke rečenice koje, koje, kojima oni koji su ih napisali hoće da ostvare svoje ciljeve nečiste. I kako se otkrivo, reklo bi se tek slučaj čovjek je kupio Kur'an jedan taj donio svojme djetetu lekciju kaže jeste evo ga pogledaj i otkri. e, to otkrije ne potkrije to zavrijeđuje da se uči na pamet niti se može naučiti na pamet a Kur'an može se naučiti i to oni koji ne poznaju ni jedne riječi arabskog jezika potpuno stranci pogledu na arape Ne razumiju ni jednu riječ jedinu arabskog jezika, a u da uče najljepšim glasom Kur'an. I to na pamet. Knjigu stranog teksta od treko šest stopinak pravim. Veku smo da neprijatelji islama pokušavaju i nastaju. Sada na jedan drugi način. Sve sad da unesu. Vidjeli su da ne mogu uništiti Kur'an. Ali šta radim? uzimaju jedan kuranski ajet ili dio kuranskog ajeta pa ga tumače na svoj način kako njima odgovar i onda kao da oni hoće da nad puslimane uče islamu kao da hoće da kažu evakav je islam kako mi kažemo nije to toko što vi da go kažete mi im odgovaramo kuranom kul etu alimune allahe bidinikum recim zar ćete vi Allaha učiti vašoj vjeri imamo Allaha kitab, imamo iskrav ne pratite nemojete vi dać vjeričti e entum a'lamu emillah, dar vi bolje znate ili Allah hoće samo Kur'anom da potumači to u tome nam je rekao pejgander, ali isa s.. jer je bio Allaha Allah od Allaha pot. kaže men je iš minkum badi فسا је рахти лавен кати јох ко буде послје мене је живио а то смо ми дана видјеће многа раздила жена меѓу људима назуми је се шта хоче да каже шта ћемо урадите Аллаху послати дошло си да нас опозориш шта да урадим алейкум би суннети држите се мога живота, моог суннета, моје практи, Zašto? Neobično nam. Zar nije prva poruka držite se Kur'ana? Ma to se razumije. Zar može biti musliman da ne zna Kur'an, da ne uči Kur'an, da se ne drži Kur'ana? Ne može. Neprirodno. Nerazumljivo. Zna se da vi učite Kur'an. Ali druga stvar, kako ćete tumačiti Kur'an čuvajte se pojaviće se oni koji će tumačet Kur'an kako njima odgovaraju da vi njih slijedite na taj način da vas zaunizdaju pa šta onda da radimo držite se moje prakse moga života jer to je tumačenje Kur'ana to je život po Kur'anu neće vam drugim riječi vam ući držite se moje prakse i prakse života Kolefa Erbasidina Pravi, ispravni, halifa Prve četvorice Ebu Bekra, Omara Ismana i Alije Radiallahu ažmajim Neće vam da U tom slučaju moći ništa uraditi Onda ćete biti Na Allahom djelerašanu u pravom putu I e zato Hadisi su navedeni Pegambera Halifa Došli su do nas Doprli su do nas U kojima kaže Nemojte da se desi jednome od vas Nipo što Da se zavali Da legne Hoće da kaže nemarno U svojoj postelji u, Među jastucima U hoteljama Pa da mu neko dođe i kaže Ovako je radio ali U poslani A da ovaj odgovara Meni je dovoljan Kur'an ono što nađem mu Kur'anu ja ću po tome raditi ono što mi zabrani Kur'an ja to neću raditi, samo ću po Kur'anu onda pegamber Ali Sad nam nakon toga kaže nemojete nik pošto to da se desi jer ono što sam ja zabranio to je Allah zabranio a ono što sam ja naredio to je kao što je Allah naredio jer ništa od sebe nije toga diva jer ne bih bio da Boži je poslani. Onda bi bio poslani svojih strasti i prohvotljeva Dakle, vrlo jedna bitna činjenica u pogledu Kur'anice Rima Koje danas moramo biti ćešni Isto tako A ovaj na šalugu nam kroz Kur'anska kazivanje Kroz razne događaje Istinite Istorijske događaje Opisuje, kazuje vi treba mi da budemo našim svakodmjivom na više primjera vidimo kako istina pobjeguje i kako Allah tu istinu pomaži i istorija je jedan dokaz veliki ko hoće da je prihvati Allah će nam često u Kur'ani čerijemo kaže ova je propisa ovaka radite ovaku, radite ovaku nakon toga kaže a ako nećete Sakad mevod sunnetul ewwalin, praksa onih prijašnjih naroda vam je dovoljna. Znate šta je bilo od oni koji su se suprostavljali Allahovim zakonima? Znate kako su helaći bili uništeni. Ok, Okrenite se i pogledajte u istori. Vidite šta je bilo od onih koji su se suprostavljali i zakonima. Istorija vam je lijep dokaz. Obratite se tomu. I I iz toga uzimamo principe u našim život Da su neki Allahovi poslanici Kao što je bio Davud, ale i saran Boreći se protiv Golijata ili Djaluta Kao je Kur'an naziva Vidjeli smo da je vojno pobjedio I e tako Drugi Allahovi poslanici Koji su borbe vodili protiv nevjernika Ali ćemo s druge strane isto tako naći poslanike koji se spominju da su ubijani, da su izgubili svoj život na Allahovom djelašanu putu i to se ne smatra gubitkom. Da neko od nas pogine na Allahovom djelašanu u putu, to je pogledan. Jer ostao istrajan i ustrajan u Allahovoj i u vjeri. Nisu uspjeli za te okrenu i promijene. Ostao si čvrt. Ti si pobjednik. I znamo šta je bilo od onoga čovjeka koji se spominio u sura i jasin. Mođa emin akfan medineti rađulom jasa. Došao da pomogne onoj trojici poslanika koji su došli međunaroda. Ih pozivaju pravu vjeru. Ubiše toga čovjeka i kada je Allah jelushanu uve u jennet, on kaže ja lejte, qawmi i alamun, da Bog, do da moj narod zna za ovaj pote, za ovaj jennet, kada vjeruju bi ma gafir ali rabbi, to sam je Allah jelushanu oprostio moje grehe, vaja'alani minal mukranim, i dauda budem u jennetni, da budem u jennetni. Da vidimo tu dvije suprotnosti ali jedna i druga se smatra pobjedom ovi su vojno pobjedili i to je normalno odstava tamo da je pobjeda a ovaj čovjek je ubijen na ulajom dželjavnom putu i on je pobjedni nije izgubio ništa on je dobio i Quran pored toga što nam konkretne primjere daje uči nas jednom načinu razmišljanja da nam ne može drugi doći pa nas drugim stvarima ubjediti i naučiti onako kako nisu već nas koran uči tim principima kroz te ajete i zašto kažemo da ne smije muslimanu proći 14 dana da jedan put ne proći koran upravo zbog toga što se uvijek vraća na te činjenice vraća na te principe da je da, da se to urezuje u njegovom sjećanju Da mu, da mu postane jedan cijelokupni princip njegovog života i tu je isto tako kažemo jedno čudo Kur'an jer nikada ne može dosaditi čobjeku kada ga uči učimo Kur'an više puta nikad pročitam jednu knjigu dva puta najviše tri ostavimo je dosta više znam sve šta piše ne treba Kur'an ne može da. Osobi to kada razmišljamo na način kako Allah nas uči da razmišljamo Kur'an, o Allaho in aji. I to je neiscrpni izvor sa znanja i Allah džellejalaluhu opisuje Kur'an Karim kaže: "Tu tu kula hat kull bi idrab biha", daje svoje plodove. Ti kad god uzmeš Kur'an učiš nešto neštođeš novo saznati. Ako razmišljašanje Kullahin uvjek Bi idne rabdiha Duzvolom, yodobrjenjem Davanjem Allahov in jesan Uputa Hidaev Allahov rahmet Ljek Kako Kur'an Allahov govor Savršanje Može biti ljek lihudi na وَنُنَزْلِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينِ i objavljujemo priz pri Kur'anu ostaje ali njemu, tome čovjeku nije lijek nema njemu korist zato što neće da ga priroci imamo dosta primjera i to je jedno čudo veliko gdje islamski učenjaci učeći Kur'an Lijeće ljude koji su duševno oboljali koji imaju problema sa sirima i ostalim stvarima koje su nevidljive prirode ali vidimo posljedice toga vidimo da ta ulema islamska učeći Kur'an da oni sa Allahom odredbom i pomoći liječe te bolesnike I ustaju i ustaju oni zdravi kao da ništa prije prijima nije bilo. Kao jedno čudo i muđica. Drugi govor ne ima to svojstvo. Danas u nekim naučnim istraživanjima su otkrili da Kur'an ima smirujuće djelovanje tako da u nekim bolnicama bolestnicima Određuju da određeni period slušaju učenje Korana. Pa onda mjere koliki je taj uticaj na smirenje toga bolesnika i tako da Pozitivni uticaj. Pa kažu tolik u procentima. Toliko procenata je korist onome koji samo sluša. Toliko procenata onome koji još razumije i tako dalje. O, o, o, značenja Korana. Dakle, zaista se كَا اللهُ وَجَلَّ شَافِي مُرِيضٍ بِدِي وَأَشْفَايَ مَجْلُودِي مِمَّنْ نَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَبَيَانَ مُؤْذِ الْقُرْآنَ أَنَّهُ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِمُؤْمِنِنَا إِذَا تُوَّ اللهُ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا الْحَدِيثُ كَذَا فِيهِ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ كَانَ Balkom po drugim rielivajeci ma chjarkom, najboji meďuvama. Mennce alemel Qu'ami je ona i koji nauči Kurani. Učiti, nače je njegova? Pje je to život, da ale i druge ljude uči por. dakle to je jedan evdal To jedna pohvala onima koji se baje kurranskom nauko Wamen hikmete takad put charon kefirra Koe bude data murosst Da to mu je veliko dobro a koja je to mudost Jasin وال Quranil hakim to je početak surere jasin Allah jeżan ukaže jasin va il qur'an i tako mi qur'ana el hakim, mudro ashabi boljeh poslanika alaihi salatu wassalam su tjenni one koy uče qur'an koy po učava i drugi qur'an koy radia potomu prenotice da je nafja fin abdu l'haristo sreo Omar ibn al radijallahu anhu rekao rekao mu ovaj eh, koga si postavio o vladaru pravovjerni u Mekki da bude muftija da bude onaj koji će objašnjavati Allahu vel'al shanu i da bude namjesnik Mekke Odgovara Omar abun al-Hattab radijallahu anju Postavio sam Čovjeka po imenu Ibnu Ebiza A ovaj Pita Ko je taj čovjek Ibnu Ebiza Ja ni sam za njega čuo Nije neki poznat čovjek Od početka se čudi Drugim rječima kao da kaže Kako si to postavio čovjeka Koga ne znam I to umeti da bude namjesnik meke Omer radijallahu alhu Ređunun min maualina To je čovjek Koji je bio prije rob Pa je oslobodjen Njega sam postavio za namestnika Sad se ova još više čudi Prvo postavlja čovjeka koga ne znamo Onda drugo čovjeka koji je dojuče bio rob Kako to? Šta je to? Koja je mudrost u tome? A on mu odgovara Pita ovaj فاستخلفت عليهم مولا فاستخلفت عليهم مولا فستذيوك نجم دولادا човик ديچه رشنی رو او دوارم عمر رضي الله عنه انه قارئ لکتاب الله تعالى он دوبرو فوزنعي الله عضیه كتاب قرآن کریم عالم بالترائب دوبرو فوزنعي فخوچه kod dieliti postavstinu nakon umrlog miras qadim on je kadija dobro poznaje islamske propise i onda dodade ana inna nabiyakum sallallahu alejhi ve sellem A vaš muslimi to jest naš muslimi kada i sa to selam kaže إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَكْوَامَنَ الله جَلَّشَانُهُ ovim kitabom uzdiže jedne ljude, jedne narode وَيَبَعُ بِهِ آخَرِينِ a njim ostavlja ispušta drugi ko se prihvati Kur'ana prvije ono što smo rekli jednom prilikom kad su se Arapi držali Kur'ana bili su noć jedni širenja islama nosioci hilafeta kaso turci se držali toga bili toj nosioci i tako je kod allaha jala šanuhu nejma jedna ili druga nazca jedan ili drugi narod prednost osim po takvalu inna ekranakum ind allahi atkakum naj priznatiji kod allaha jala šanuhu naj časni kod allaha jala šanuhu od vas je onaj koji je najbomojazniji danas se puno govori u svijetu o vraćanju muslimana Kur'an Kerim šta se pod tim podrazumijeva i šta mi kao ummet kao dio ovog donkog ummeta jedbenica islama Šta je naša dužnost i šta moramo da učinimo u tom pogledu? Svakako da je velika odgovornost pred Allahom dželzašanuhu u pogledu ove knjige, Kitaba Allahovu, Kur'an i Kerima. Pitaće nas i ne I da nam se desi danas onaj od koga šepaat očekujemo, zagovorni što pred Allahom želešanuhu nemojmo da nam se desi da nas upravo taj naš pejgamber Muhammed alaihi salatu wassalam obtužuje u pogledu Kur'ani Kerim وقale Rasulu ya rabbi i reči će poslani ya rabbi Allahu želešanuhu inne qavmi tehadu هazel Kur'ane mehđura moj narod je napustio ovaj Kur'an nisu ga htjeli nisu se znali ga nisu radili po njemu propali u surajtaha Allah je dva šanuhu kaže وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً بَنِكَ ко se okrene od moje objave Kur'an i imaće težak život još na omeci وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَانَ a na kiametskom danu biće slijepim proživljen kala rabbi li maha šarpeni bože što si me ovo proživio slijepim va kad kun tu vafira na, na dunjalu sam vidio kale ke Ka velike etetke ajatuna, to je zato što su ti došli naši ajati fenecita pa si zanemario zapostavio nizi tijelo da ih učiš ni da radiš po njima a kada li se li je u metunca tako ćeš ti danas biti zaboravljen nema drugog dinjalka da se vrati i da Kur'an uči to ono što smo rekli da se ne shvati da je Kur'an ograničen na određenu skupinu ljudi na hođe, na imame na efendije, na muftije i tako dalje da oni uči Kur'an drugi ne moraju učiti drugi ne trebaju učiti Oni će našu obavezu i našu dužnost izvršiti. Gotovo. Dosta mi je dunjaluka i moji poslova da ja radim. Ne ja vremena, zato moramo podijeliti poslove. Svakom svačije. To je njegao poslo, nekom to uradi. Ja ako što radim, ja imam svoj poslo i radim. Svak svoj poslo radim. Ne se tako. Kur'an je emanet dat svakom muslima. Dat svakom čovjeku. I sad će mi pitan za to. Svak će biti pitan, četiri pitanja na kiametskom danu. Jedno od tih jeste koliko si znao i koliko si po tome radio. Zapamci to pitanje i od danas gledaj da odgovoriš na nje. Koliko si znao čega prvo? Fizike, matematike, hemi, Kur'ana prvo Allahove riječi. Koliko si znao? To je ono za što ćeš biti pitan i koliko si po tome radi. ovo je velika Allahova blagoda što vidimo danas da te muslimani vraćaju Allahovo i objavi Kur'an i Kerimu da počinu se znavati počinu se interesovati i to inša Allah nego vještava napredak i uspjeh muslimana nama uspjeha i napredka ne ima bez Kur'ana bez ovih temelja dini islama. Mora Kur'an da bi smo i mi učeslovali u tom optem preporodu muslimana u svijetu. Moramo Kur'an postaviti za program našeg života. Moramo Kur'an uzeti da radimo po njemu u svim našim poslovima. da To bude naš razgovor sa Allahom -l -l Kada hoćemo nešto da uradimo Da se obratimo Kur'an i Kerim I sva kako njegovom tumačenju A to je praksa pejgambarova Sallallahu alaihi wasallam Kada hoćemo nešto da uradimo Da se zapitamo Je li Allah s tim razi jeri Allah s tim zadovoljen ili nije Koga ćemo pitati Ako pitamo nekog od ljudi Opet nam on mora boli preko Kur'ana opet nam mora odgovoriti Allahovim riječima jer za drugi, drugim riječima Allaha pitamo Allah nam to odgovara ja sam to ovim zadovojen a s ovim ovo volim, a ono ne volim ovo hoću, a to neću za ovo su nagraditi a za to ću kazniti obraćamo se Allahovim Praktič neki praktični savjet što treba da uradimo u našim životom. Odredimo sad, odredimo vrijeme određeno u našoj kući kada će se učit Kur'an i Kerizom. Otvorimo Kur'an među našom djecom i našim porodicama. Učimo Kur'an. Dakle, oživimo Kur'an u našim kućama. Ne mojmo da stoji na rapama. Činjenica je da možemo uzeti pa napraviti od kuće svoje skladište Kur'ana. Da bude stotinu Kur'ana u našoj kući. A opet da kuća bude puza šeitana. Zato što neđe Kur'an sam pa se boli. Kur'an je došao da nas odgoji. Pa da nas učinimo tim borćima. A ako provućimo jednu suru šejtan neće u kuću onići. Ako radimo po tim Allahom im propje. I tako dalje. Ovim slavima kad se sastanemo jednim s drugima, znači šta sam novo saznao iz Kur'ana? Šta ti novo saznao? Drugi je zainteresovan. Mala sam to i to hoću. Treba neće i Zato da te stvari brojčanih kolaš koji smo spomenuli dadi onaj ahiretski, brojčani se vaba. Tudi se se vabi pišu. Onom je bezpoklonom govoru griesti. Griješ i šovjeće. Ili ćeš ovoga ogovoriti, ili ćeš treniti riječi, ili ćeš najmanju ruku vrijeme izgobiti. Da učestvujemo svi u tom braćanu korankevima. Odrediti koliko će naša djeta naučiti korana. Pa oni sposobni nek budu hapidi, neki je više. Međunamo. Nije to tek tako. Nije će zažaliti onaj koji nauči ajet iz korana. Jer će se reći onome koji zna... Kur'an na pamet i radi potom reči će se na kiametskom danu uči Kur'an i tvoje mjesto u džennetu će biti na tome visokom stepenu kod detnijeg ajeta koji proučiš iz Kur'ana. to nije velika derelja kod Allaha. Dželiš. Da širi i proširuje Allahu govor. A vidjeli smo šta pegamber Ali sato s nama kaže u pohvalu takvi. Naučimo našu djetu Unajmanju rupu kratkim surama Neka dobro to znaju Topunimo naše meskide Naše džamnje Učačima Kur'ana Otvorimo kurseve Učenja Kur'ana Proučavanja Kur'ana Jer kaže Allah Poslanika Kada god se sastane jedan narod U Allahovoj kući učeći Kur'an i proučavajući ga Allah zelrašanuhu spusti na njih svoj, svoje smirenje dadne da taj narod okruže meleke obaspe ih Allahov rahmet i Allah ih pomene kod meleka da su ti i ti po imenice svakogodni se sastanu u ime Allah. Sastali se, da, slušaju Allahom govor i tumači da razumijevaju Allahom govor. Jedan susret u ime Allaha djel lešanuhu učeći Kur'an Kerim ne može se platiti svim bogatstvima ovog svijeta. Kad dođemo na kiametski dan, na šta ćemo mislit da nam koristi. Zar onaj sahat koji smo proveli pred televizijom ili sahat koji smo proveli čitajući novine ili hodajući po čarši od zma ćemo pomisliti na kijavetskom danu na ovaj čas kada smo se sastavili u ime Allaha Đeležanu njegov govor da slušamo i poželit ćemo da smo se bol do da još više i više sastavili u ime Allaha Đeležanu za ovom Allaha Đeležanu trpezom kako je nazivajmo سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا, إلا أنت أستغفرك وأتوم بك والفدر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم له حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟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 الذين طغوا في البناد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد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 1. بل لا تكرمون اليتين 2. ولا تحبون على طعام المسكين 3. وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَمَّا لَهُ الذِّكْرَى يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَئِذٍ لَا يَعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٍ وَلَا يُوْفِقُ وَسَاقَهُ أَحَدٍ يَا أَيَّتُمَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ اِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً فَادُخُلِي فِي عِبَادِي وَادُخُلِي جَنَّتِي